Aaa Aaa Aaa Aaa Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillah was salatu was salam ala Rasulillah Shikojt ndëruar Allah u në falenderojmë dhe vetëm për ti ndim dhe falje kërkojmë. Mërjani që fillim ishtë të përshëndes me salamu aleikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Dhe pastaj të ju kërkoj falje për këtë vënesë në këtë rësmetim sonte, por për lisa shka që të saktuara, u dituruam që tash në këtë moment të fillojmë. Si do qoftë, lësallane manua shë të najep sukses, mirësi, të najep zotë i gjellë u alë atë mirën këtë bodë dhe në botën tjetër Jemi në transmitim të drejt për drejt me emisonin që ka thot feja. Dhe në emisoni kaluar të nëruar shikues, kemi filluar që të flasim për një pytjet madhe. Që ka thot feja për islamin? Apo si e prezentën islami vetën e ti? Si flet islami për vetën? Kush është aj? Nga se më të vërët kemi nëvoj shumë që islamit nga të regon kush është aj. Jun jo do kush tjetër dhe pa të shimë se shumë shpesh dhe gjojmë analiza, si kur që e kam përmend, <coughs> dhe gjojmë edhe komendin nga më të dërshme shpjegime se qka është islami, cilë islam është i mirë, e kështë të më radhë. Andaj, kam përmend në takim në e kaluar se veqëri e rëndësishme dhe themelure e islamit është, se është feja e Allahot. Dhe kemi thëmë se për diri sa është kështu, atëherë, Duhet ta njohim Allahun për ta njohur Islamin. Dhe si e njohim ne Allahun? E njohim se Allahu është i gjithdijshëm. Prandaj përderisa Allahu është i ditur, edhe feja e tij është fe e diturisë, nga se si vjen nga Ai. Nuk mund të jetë fe besytnive dhe fallave dhe mashtrimeve të ndryshme. Nuk mund të jetë fe e hamendjeve, supozimeve e kështu me radhë. Allahu është i drejtë. Prandaj edhe feja e tij është e drejtë. Ekstremat. Allahu është i mëshirshëm. Feja ti është e mëshësma. A kimë dhan gjithashtu se fakti që kjo fe buron nga Allahu i bie që me të vërtetë muslimanëve kjo usil një lloj një lloj respekti posaçëm për Ball Feisallat. Ta shpresojmë të gatshum të me të vërtetë të sakrifikojmë për këtë fe të angazhohen të përpiqen ndoshta për te asaj që mund ta paramendojnë ndokush. Nëse bëhet fjalë për Fein Allahut Dhe ta këtë e bëjmë për shkak të dashurisi e kam për Allah në më dënuar. Për ndaj, aj që dëshuran me e kuptu për kushtimin e dikujnë dhe e fes, nuk duhet shikuar nga këndi ti në ngush nga një herë, saj nuk e kështë e bërë këtë kur për shambull. Por duhet shikuar se kur dikush edhe në Allahun, Zotin që i bën vërshdimisht mirë, normalisht i bën pastaj dhe të tëtë këto sakrifisa, si kurse kem përmenur për shambull agjerimin namazin, heret, në më mëngjes, të mbrëmje, vone, kështë më radhë, e obligime të tira që i krynë me ndje dhe përkushtin dhe dëshuri. Ma ndje dhe mbulesa që i vendos një grua, një femrë, musliman, në mbi kokën e saj. Dhe për këtë mund këtë edhe ndoshta vështërsi jetësore, caktuara, si kurse është vapa, besa nga njëre dhe rethi, nga njëre e pengeset e të tira, por e shesë është e përkushtuar, stabile, qëndr Dhe tjerë befasun, që si a dhe befasojnë si kam mundsi ta barkëshamin pron kët vap, në kët mjedis, në kët presion, përsa e me end dhe knaci e bardh. Pse? Gase din se, se ai që ia ja ka obliguar është Allahu. Dhe dashuria ndaj Allahut i të ka lënë pasaj të gjitha sfidat dhe problemet që i shfaqen në kët rrugë. Ande kur them se Islami është fia Allahut, mm. nën kuptojnë disojera, dy i kem përmendur. E treta që dua të varroj sonte me të, kur them se Islami është fia Allahut, çka nuk kupton në kjo? që në kuptan se në kodrejt as kush në këtë fe. As të shton diç, as të hiq diç. Përveç se me linën e Allahut të mbandur. E ku e morën linën e Allahut të mbandur, ajo ka morr fund në raport me fein Allah e Allahut Allah të mbandur me vdekjen e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj kur them se Islami është feja e Allahut e ndëruar shikues, kjo i bie se feja islame, është ajo fejë që ishte në kone Muhammedit Aleyhi Salatu Veselam. Ishte ajo fejë që u kuptua drejt nga shurëkët e ti, në kohën, kër aji ishte e ndë gjallë, kër ata e praktikonin këtë fejë parasyve të ti, dhajnë nga njeri qërtonte, nga njeri kritikonte, nga njeri përmjësonte, nga njeru aplatsonte, nga njeru aprovonte, nga si ishte gjallë. Dhe feja, Allah o xelal xelalu zbriste mbi Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ai wa kumtan të shohë vetë ti ata praktikonin. Dhe tër kët praktik pejgamberin sallallahu alaihi wasallam e vëzhgonte. Dhe gjithashtu para vëzhgimit ai vetë praktikonte. Të shoktë pejgamberisë sallallahu alaihi wasallam kishin dy mënyra të mrekullueshme çë ta kuptonin drejt fenë. Edhe praktikën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, por edhe vëzhgimin e ti çua bënte e pas taj që si rjedhuj e këti vëzhgimi i përmirëson të, i lavdron të nga njëra, nga njëri pëllëson të, nga njëri thënë të kjo është e të e, për nuk bënë kështu duhet pak ma, ma qetë, nuk duhet kështu në kuptim të ngutu të bëni, e kështu me radhëtë. Përndaj, Allahu është aj që fletë për finë e ti. Ni nuk mund të bëjmë kompromise në këdrejtim. Sikur që e kam përmend mund tjetë një gjithë për shemblë obligative. Dhe dikush vjen të hoqja kërkojnë lehëcime. Hoqja nuk mund të bënë lehëcime nga veti ati, për shemblë. Dikush të uh, hoqë, 5 kote në amazit, unë e di që i kam obligim. Mirë po, uh, a ka mundësi mi falën e dy? Po lodhëna, vëllajnë sabat së në qona. Jam, qashtu e ja kam gjumin, sëmën mu që unë sabat. Dhe më sido arsyeti i hoqës, madje dorstada më i thon, nëse ma le janë timukat unë për shkakun ta blini në shtëpi. Apo, nëse ma le janë timu dy vakte unë, ai do hoxha, po po them kushtimisht. Më i thon që në rregull, po e bëjmë këtë pazari. Ti fali dy, mua m'ablni në shtëpia. A m'bon këni islam? Absolutisht. Absolutisht, ose pa pranumë. Nuk ka drejt as kush të anulojë ndonjë obligim, përveçse me lenë Allah të manduar and të lok obliguar pesë kohën e namazit. Edhi mund ta kesh xhoxhën të afërt, mund të kishë rënime të xhoxhë vetë së ti, nuk mund t'ja dal. Absolutisht nuk mund t'ja uh, minimizand dhe nuk mund t'ja zbrast numër namazeve. Pse? Ka xhsofia e Allahut të mënduar. Nuk është xhoxhja pronari i fes. Çajita komenton se si, don ta sërëson se si ashuja as hojë, as kush. Qase kjo është fja e Allahut. Andaj kur thim është fja e Allahut i bia se kuptimi i kësoj fejë i këthet, Allahu dhe pejgamberit, sa salem. Kurani e komenton, Kurani, dikun në kuran kemi e të të përgjithshme, që përgjithsojnë, dhe më tu tje dikun nësurët i atë regjim, shpjegimin të detajzuar të këti përgjithsimi. Atëra, kush kë e komenton, kjo pjes e detajzuar, e komenton këtë pjes të përgjithsuar. Nga një në kuran kemi gjerat të përgjithsuara, Apo, vje sunneti pejgamberit sallallahu a sallam, vje tradita pejgamberit a lehi sallatu a sallam, a jën e asjeron, qëfar kuptimi ka këjët? Për shambull, në kuran nuk flitit për 5 kote namazët, thuhet, eqimus salah, falin i namazën, është e përgjithshme. Në kuran ka, u atus zeka, i e për një zekatin. Por detalet e kësaj dhënje, janë shumë të vogla. I ka seruar pasaj kush, Sunnete pe pygambërit sallallahu alajhi wasallam. Ai na kalzon so kuhian kurian kohën e namazit, e si falet namazi, e kusht e namazit. Gjatë këto detaje i gjin ku? Sunnete pe pygambërit sallallahu alajhi wasallam. Ne Kur'ani e komenton Kur'anin. Dhe Kur'ani e komenton kush? Edhe tradita e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. Gjithashtu, pasoj janë edhe praktikat e ashabeve të pygambërit sallallahu alajhi wasallam, kuptimi i tyre është vendimtar gatë atacan e tum qone pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem, nuk mund të dalë ndo kush të thonë se tash e kupton në fenë më mirë sa sahabët e pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem. Ata kanë kuptuar më së miri fenë. Për katër syje do të thot kur them se Islami është feja Allahut, e Allahut, ja me kjo po fshijë ato. Feja e Allahut apo nuk është feja e njeriut apo? Atë nuk është pronë e njeriut. Nuk mund njeri të vendos çka kramë me kallzu, e çka s'kam me kallzu apo e çka kemë në melon Kur'an, e çka kemë në ik mbi Kur'anit, e çfarë obligimi kemi thon njerëzve, e çfarë obligimi ska me thon njerëzve? Nëse kemë kë drejt, absolutisht, nëse ke drejt. Qase kjo është e drejt ekskluzive Allahu te mallu. A munden xhallarët të më umblejë dietarë të umblejë, der Ramazanin që po vije tash, do të thotë që të të sa viten ver, ta vendosin unë një më shtu dietarët e botës islame? E vendoset jetë në dimër. Na po ngjëนนi mujët. Ja, po po, krejt çu ju duhet na po jnone. Edhe po e lojm kur duhet e pojm kur duhet. Kët po lejm veç mujin pendrojm, a bon? Leku. Po çu ju betan këta xhallan u bash, po mua mora nuk kan mundsi. Jo me lviz me muj, një ditë përpara se ne çesim atë. Ma se Ramazani dihet si fillon dhe dihet si mbaron. Fantaj Kjo është e që e punë këtë fitë madhe. Nuk kanë të dorë njëriju. Për vetë se, kuptimit të drejtësaj. E përdorë në gjikën për të kuptu që ka lau po thotë. Asë gjithetë. Dhe hajë zbatan. Dhe e praktikan. Ndërso, uh, formatizimin e fesë. Nuk mund të abonjeri këtë. Nga sësjetë më feja lau të manuar. Tinë qofë se kje një dyqan. Apo? E kje dyqan. Dhe, Është ke lemëruar aty se hapet në orën 7 dhe mbyllet në orën 7. Punon nga ora 7 deri në orën 7. Këtë ke lemëruar. Por ti e xhuste ke lemëru. Dhe njerëzit e din se dyqani punon prej 7 deri në 7, apo? Mirë. Sa de hanë ditë pune? Po ti diçka i lutur i zën. S'do më hap dyqanin. Sa hap fort? A kam si të di kush të më thon për këtë, pse se ka? Ap? Absolutisht dyqani jam me da është të mbyllin një avë, shkëjnë pushime. Kështë më dojnë? Pëse është ime. Pas të imbrenë dyqanit, mund të shes këpuc, mund të shes e tesha. Dyqan jamur të, unë qka du shes atë, mund të shes pëm dhe për ime. Aktiviteti brendë shëmë, takon mua, ka se është pronë e ime. Mund të përshemull që, për një këtë saktuar, të zbretë smimin, pësat du. Edhe këtë mund të aboj. Pse, pësë është imja? Por nuk është feja Allahut dyqan, apo loj supermarketi, të futëm i në te, me një shpurë të ndorë, dhe qëfar dëshrujmë marrim, qëfar lojmë, pas taj nuk është treg, që mund të negocijme trektarin për qëmimin, si kur se në treg, shkëm me blirë djath, a i thëtë kilogramme është 3 euro, Ti thua për shembull a bën 4 kg për 10 euro. Negocion 2 aromja hek. Ai thot në rregull, merre. Po nuk nuk nuk kur vjen në stan nuk e tuble diath. Me negociu tash a bën 3 killa për kaç, nuk negociohet se s'ka ndur kët askush pas sallat të mëndhur. Ti mund të mas një arë në një lehtësim dhe më pyet a ka ndonjë lehtësim që Allahu e ka lënë. Ah, këtu janë një seri ditë për këtë punë. Për shembull kur nuk ka ujë skaui nuk mund gjej ujë do të mor abdas Allahu ka obliguar mor abdas po skauj lo po me abdas po nuk ka ka lecsim ka lecsim kush e ka sill kët lecsim jone jova Allah as aj me mennat Allah ka sill Allahu xhalleh ka thon fa in lam tajidu ma an s nuk gjeni ujë fataimu saidan tayyiban mereteum me dhe me dhejtë e pasër, në më përdori një dhevën në vend të ujit, kush e ka silë këtë lehëtsim dhe këtë alternativë? Allahu, ande e morëm, lehëtsim. A gjërusi, ka me uthu, lodhët rruga, vapë, mundime, a banë me prishëm, së të Ramazan me hungra banë? Nuk gëzënën e me thonë, asë banë, asë nuk banë, së dimëna. Në të me shriku që ka të të Kurani. Allahu gjëllë e walla, a thëtë, se, hë të iddëtu min e jamin u kharë. Allahu thotë në qovët se, di kush nga ju është ismur, apo është në uthim, leju e të kompenzon nga ditit e tjera jashtë Ramazanit. Kush në aletësëj këtë, kush dha leje me hongër në Ramazan o ismur, kush të dha leje me e prish agjerimin Ramazan o utharë, Allahu, nëse është feja ti, po të mos kështë e leju Allahu gjëllevala, që musafiri, uthari, me e prish agjerimin, Nuk kishte më pas dietarë mbot që e lejon, madje qoftë ky më shkaktu edhe probleme të mëdha mosafirit, skalecim, se Allahu se ka lanë. Pse e thej Allahu të mëshirës, Allahu ka lanë ndjesimet shumë tëta, por po e sili sa për ta kuptuar drejt çfarë bie të thuasë është feja e Allahut. Atë nuk kemina hapësirë të bëjmë kompromise, kjo është ndaluar. Nëse dikush i pëllçenë çka është ndaluar, atë nuk ka fe, hoğa, çe ka thonë këtë fjalë. Për ka mund të tash ai problemi pastë po me fenë Allah të mallnuar por jo me, me me atë që e interpreton atë që e përcjell një rregull caktuar fetar. Ne këtu kemi thënë për mbulesën. Ne nuk mund negocuojmë për mbulesën, nuk mund të bëjmë kompromisa, absolutisht përse Allah e ka bërë obligative. Ngase nuk e kanë bërë un obligative mbulesën, as, as ai as as as kush por bulesen e ka obligo kë kë kë obligim e, gjithashtu ka ka ka ka, ka bër që dhe të gjithë dietarët islamtin të pajtin edhe soi nuk ka mos pajtim këto çështje të gjithë dietarët e islamit sheku me radh nga udhëhecët e katër shkollave juridike e para tyre e pas tyre deri më sot të gjithë dietarët janë pajtimit se famra ka obligative të mbulohet e ka obligative të mbullot. Pra në taj, edhe, edhe ajetet kur anore, djetarët i kuptimin e dyne e ka në forcuar me atë që quet i gjma, konsenzus, ka një loj, pajtimi, unanimitetit, për bashkë më styre, se kjo është obligative. Gjesh namazë e kështë më ratë. Ma djetarët që kemi afër haqin, haqiliret që dhëtë shkojnë haq që kanë filluat pregadit, shë, alhamdulillah, Allah Gjellarë u alesoft rrugën, e u mundëso që të Në advërtet pranuar tek Allah, sepse do të flasim ne inshallah për këtë temë ku të vijë koha para se të thonë haxhitar. Vin një nga gjithë thonte botës, botë, botë kallabllak. Maun dhe propozoj me të thonë, pse mos i mund shtati kallboni kallabllak e shtyni telashe, apo pse se bëni haxhin dyra në vit, grup e grup. Ça po gudheton me një devag me dollarë në Rafat? Ka vakt 3 milion haxhian, për shkak të haxhit. 3 milion të me kun në Arafat, me një ledin, me një fushë për një dit. Problem kja, së so uj, s'ka so uj, në shtë të vend, sin zen, në shtë problem është dhe me dal, këtë ata njerëzë, pësë si ndani? 5 dit në haqë me shku njerëzë, një dit, për shambull, me shku kontinjëti i Evropës. Gjithë që ka nga Evropa, ditën e hanë e do në Arafat, e krynë, pastaj Afrika, pastaj Azija. Pasta i Amerika. Më rap, për një avë dit, edhe shlirë, edhe s'ko zahmet, s'ko kërgjë e kryinë. Arafatin. A banë kja? Legikisht i bjenë, interesantë ku ka vala kja? Po nuk banë, nga se kush në ka thonë medal në Arafat, Allahun në ka thonë medal në Arafat. E Allahun që ka thonë medal në Arafat, a ka thonë Arafat, është një avë e një muja, ka një dit, ka thonë një dit është Arafatit. Ta unë këni medal. Edhe, elhamdulillah, pa problem. Ga gjitha kontinentit e visë të botës, me, me, me miliona agjilirë dalë në rafat, nga mëngjesi, bojnë doa. Në akësham, fillojnë më lërgu për muzderife. Elhamdulillah, pa probleme, pa të lashe, e kësë më radhë. Në me është lodhja është, pritja është, po normal është. Mirë po, mirë po, gjitha rafat i kryet për një ditë. Tër haqjime, tër kalabëllëkun që ka kryetë, branda ditve caktuara se Allah e ka quetur janë ditë të caktuara dhe përfundon haxhi për këtë arsye që këndëruar duhet ta kuptojmë drejt e jona është vetë ta kuptojmë çka ka thënë Allahu vetë nëse kjo ka thënë Allahu në çopse ky është ajo që Allah ka kërkuar peve atë vetë ka të kot negocion me kondush kjo është kërkesa e Allahut mënuar kështu ka thënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam për në djetarët tonë e djetarë ka respektuar në masë të madhe këtë regull, ka pasë kër regull një shenëtri të posaqme të kata, më meni kër e kanë kuptu se kja është e që ka Allahut ka kërkuar për tyhne, apo kja është e që ka mësuar dhe sëjë Muhammedi sallallahu aleyhi vësallam. Për në e kur temi është fejë Allahut, është fejë e diës, është fejë e mshires, është fejë e drejtsis, është fejë e vërtetsis është fej e falies, Kur thimesh se është feja e Allahut, ka një respekt posaçëm për neve, nuk është si kur të çdo gjë tjetër, nga sa është feja e Allahut. Gatishmëria për të praktikuar detyrat e fejes dhe lojën këtë tim dhe gjithëha janë me vërtet, të vërtetë punëbesimtar të posaçme. Dalloj nga çdo sakrificë dhe nga çdo pun tjetër nga sa është feja e Allahut. Nëse është feja e Allahut, Atër Allahu gjëllë gjëllë hu fletë për finet i qëka është halal, qëka është haram, qëka është e mirë, qëka është e keqë. Në aspegën këtë Muhammedi sërë Allahu a.s. Dhe nuk i të kënë asë kuqë të bën një ndarje selektive të ajeteve të saktuara, apo të dispozitave, apo të shpalë se këto regula nuk vlemu për këtë ko. Po, që, që shemë na me, me anullu Allahu të regula, a i ka thonë dendin e gjykimitë, Në thëmë jo për këtë vakë sështë, jo për këtë venë sështë. Po, Allah u ka thënë se Muhammedin sënë Allahu a sënë e ka dërguar, apo, i lejkum gjemiën. I ka thënë thëj, inni rasulullahi i lejkum gjemiën. Thuaj, o Muhammed, thua ju njerëzë, o njerëzë, unë jam i dërguari i juaj tek të këtë gjithë ju. Arap, ju arap, të barë, të zi, për gjithë të peka mërë, e s'komunësi në islam me konë, feja Arabve, ose feja Turqë, ose feja Shqiptare, ka se feja Muhammedis, ose më një ka qenë, dhe qëtë është o s'komunësi me konë, për atë ku o konë kja? Po, kush është ajë që gudzën mi a da Allahut, fejnë e ti në kohër, adhe në periuda, qka është për kitë vakët, e qka është për atë vakët, e qka është për Po, a kanë do njerë e kur, ku ha kanë dikim në regula? Po. Kur a Ramazan, a gjërujmë. Tash nuk ka Ramazan, krejt, buët a mu që unë ko më, buët a bu obligim Ramazanin, s'munën, se nuk ka Ramazan, se ka vaktin, do të me pas vakt. Hagji, e ka vaktin e vetë, e kështë mëralë. Mëndaj, ku ha dhe vendi, kanë dikim të vetë, shëriatë, por, Branda Korniza vetëfis Allah, ty jesh asaj me lejen e Allahut të mëdhnuar dhe me lejen e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, por jo pa lejen e tyra, nuk mundem. Ti kush të ka dhënë leje ty më don këtë leje? Ku e gjetë këtë? Kush ka thënë kështu? Prandaj dijetarë, do të them ka qenë shumë të kujdessum këto rëndë. Ka qenë shumë të kujdessum. Jetortëherë shumë veçanërisht. E gjen për shembull jetorin e madh të një or Imam e Buhanifin, Allahu shimshiroh së so ka qenë kujdenës shumë në atë që ka thonë zote. Ma di nga njëre, këra ka pa imam Buhnifa Rahimullah, se si njerëzit më të vërtit, po i marin me shpejtësim si më të ti, dhe po i ndegjuin me vëmendjëm si më të ti, që faru thanë një dit në zonëzëve ti. Tha, po shkruan i nga unë, atë që njesër mund të ndryshojë, unë jam njëri, apo, në të kuptim, mësoni që nga Allahu të mërë në nga Në mer dijetaret janë dhe më të kushton, ose ne marrim drejt për drejt. E po dijetari mund të ndyshë mendimin. Dijetari mund të gabon, por kjo nuk do të thotë se feja ka ndryshuar. Kjo nuk do të thotë se feja ka qenë absolutisht. Ne miñarës mund të kuptojmë sa të qes tonë është, ta kuptojmë një gjë ndryshe. Por kjo është pjesë përbërëse e natyrës sonë njerëzore. Feja Allahu Xhella ualla mbet e pastër nga të gjitha ato që mund të vesh në saj. Ne ta kuptojmë. Feja Allahu Vien nga Allahu, është e Allahut, dhe aj pythet për fejnë ti. Aj vendos për fejnë ti. Asë kush, di kush mund të vallë me tje plecimet, unë mëski gati në qafë temë. Kjo me qafë nuk shkanë. Asë me kokë nuk shkanë, asë me krahë nuk shkanë. Kjo pun shkanë me bindje me zemër, se feja Allahut mire të pej, Allahut të manuar. Dhe qoftë, nuk duha që të marrë konë më te për pjesës që e keni tërzurë për pythje, ase me siguri keni interesim për pytur si zakonisht, duhet që ta përmbyulli kësë arim me këto fjua që i thashtë drimetani, duke lutë Allah në manuar që në hemësën finit i si duhet, që gjitha ato që i bëjnë emën të fejës, të jenë me dëvërtet ashtu si kur ka thonë feja. Se shumë sot ka keqë për duhet të fejës, ma gjithë disa dhe në mënyën e brutale e të dhënshme, nuk e bërve prime me dëvërtet makabre, po bëj ne ment fes që faturat e atyre veprime pastaj po i paguim moshtimante pa fajshëm, ana e ban botës e Allahu na mëson fes sikur se duhet. Na boft Allahu Xhelal Xelan nga ata që me të vërtet kuflohen në emrin e Allahut, të jemi të sigurt, me fakte, me argumente, me dije, me falje, me mëshirë, me butësi e me shumë të tjera të mira që i ka feja e Allahut mënur. Do të çojmë këtu po e bëjmë një shkputit të shkurtër. Pas një pushimi të shkurtër, inshallah, rikëthemi përsëri për të vazhduar me inkuadrimin e telefonatëve të jua ja ndaj në ndështën e zoti i shpërbële dhe urojtë. Shkojnë në ruar, u rikëthujem përsëri në pjesin e 2 të emisionit tonë me inkuadrimin e telefonatës të juaja dhe nga regjia më bëjnë me dhije se kemi telefonatë në pritje e inkuadrojmë. Orna. Alo, selam alikum. Aleikum, selam al-sumë. Ndërume, ojqë për shëndetja. Lidje me këtë djetuarin avdullve havi, disht, dishta me ty, në doshta këni të figu dhe ma herët për shkëm qenë në gjari e të liqëvatës, për që e ka përmend një imam nga Peja, në pikresht për djetarin, për djetë për të cilin, Dhe do është ta me ditë të në këndë të gjuhë disa gjërëta përkërështë i mave të bashkëtës i slame që kanë ligëruë lidhje me libra të ti Dhe do është ta me ditë so so, so sa e janë korrekëtë dhe sa është i sa këtë qaj mëndemi që e ka sënë Hoxha Sefëse dhe datë masë si që këshyra në internet dishka usëshin që gjëja se Hoxhjë djetëtari në berumë nuk e ka përka mendimin e babes vetë dhe e ka vazhdu më shlirë Masë si që ka vdikë printi vet Salam. Soj, Së përket kësaj pyëtje, silën dhe soj dilema të shumë ta që ka në ujë përsharime shumë ma tepër, se që mund të i përteko një përgjigje në kuadrët e emisioni tonë. Unë më ndoj se i engrit fatkecisht dhe padrecisht shumë dilema për baldë këti djetare, e që ka në ujë përsharime, nga se biografine ti nuk e ka shkrujt vetëm ajt që e ka dashë, pa e ka në shkrujt ata që nuk e ka ndasht dhe për çdo njeriu korrekt duhet shikuar se realisht çfarë fakte që thuan për të, dhe rrethi a qendron apo nuk qendron. Ase për çdo njeri mund të hapi për shembull, ne mund të marrëm po ndonjë për ndonjë hero komtar që kemi, porçi për të ka shkruar për shembull ndonjë armik i yoni apo dhe të informohemi se kush ka qenë kë, çfarë dalaj. Dal trathar për shembull. Po në bas kafit dal trathar, në bas të burimeve qenim duke shikuar apo. Prdajoj çdo libër që flet për të, mund të jetë të drejtë, jo çdo informacë thotë për të është të drejtë. Unë mendoj se nuk na bën mirë spekulimi, nuk na bën mirë manipulimi, nuk na bën mirë mashtrimet, na bën mirë faktet dhe argumentet e dia. Andaj Muhammed Ibn Abdul Habe në rrafin e dietarëve është i pranuar si dietar, dashëm apo nuk dashëm. Në Muhammed Ibn Abdul Habe gjithashtu në rrafin e dietarëve është nga dietarët që e dhaj sikur të thotë Gaban dhe ia çallën. Apo nuk ka nuk është më katë fetar me e kritiku Mohamed Abdullohabin, nuk është më katë fetar, por më katë është me shpif ndaj ti, më katë është me gënyi për te, si kur për gjitho tjetër. Gjitho djetar, gjitho njeri ditur që ka arnë këtë botë, ka dhenë mendime, mund të kritikot, mund të flitit për te, pse jo? Por kur kritika është konstruktive, kur, kur, kur kritika është e shveshën nga paradjykim e dhe tendencët e ndryshme për një los E nuk duhet të manipulim, as me erit për teja së që duhet, po thuaj se aja është djetari i vetëm, dhe kjo është pa tjetër gëbim, Ora dhe jo ta ta hudën në në në në në fundrinat e, e njerëzimit pothuajse tërëshërën musliman që e kanë sot kanë pikë të njëri dhe mos i shoh kur njëri na musliman bëj i pun miri më i miri këtu poshtë. E mendoj që këtu janë dy ekstremizma që duhet të luftojmë dhe nuk duhet që e, në këtë mënyrë të trajtojmë figurat fetare që kanë lënë gjurmë të pashlyeshme në historinë e Islamit. Andaj edhe Muhammed ibn Abdul Habe nuk ka lënë diçka të mshëfor. Kanë libret e ti, marri libra zyra, çfarë është ka thënë ai këtu. Ne çojmë se me dërtin libret i kodish ka që më radh, atër pa se të or devionte rrezikshme këtë merat, atë patyrim se refuzohet. Piku të çofta. Ja po mendoj se ka një stërmadhem dhe është por dhënë me ti pastaj për ta nxjerrë një grup caktuar ë uh, si të rrezikshëm ë uh, që e quajnë Vahabi këtë merat, mendoj që gjitha këto gjëra kanë një përsërimë. Populli nuk i ka njofto termën, nuk i din kush janë këta. Mendoj se një frustrim i tepruar dhe mendoj se shqarimet e paargumentuara mund të futin panik të panevojshëm mes njerëzave. Kudoqoftë, nëse veç duhet më u marr me Abdulahamin, nuk e dia duhet ta nuk duhet, këtë do të më këshiron. Po nëse veç duhet më marr me ta, atërs pa ku të mirë mëshi si duhet. Le të marr dikur në studim si duhet, si duhet. e përdon jo se duhet. Mi po ju më marr vetëm me një aspekt me shiku, më shikoj e të mohojm aspektet e tjera kusht më radh. Libri i tij për shkakun tri parime që ka lënë pas vetë libër me Kulushum, unë sfidoj këdo që përshëmon kodiçka ku në dijetari ta merr librin tre parrime dhe gjendë çka që ty më vërtet është e rrezikshme, nuk është e mirë, bie ndesh me stomulin në këtë merhadh. Ti parimet atë libër që ai aty e sill dhe flet në atë libër se për çfarë kemëu pyet në varr. Kaç? Këna më u pyet në varr, kush është Zoti yt, kush është fjala jota, cili ka qenë i dërguar ky pejgamber që kena dërguar, çka timti për të? dhe pak në mënyrën më të detajzuar e ka shpjeguar kët. Po them për shemb ose libër tiroj fare këllë. Po cdoqoftë, do të qudua të them që mënyra e trajtimit që nganjëherë po bëhet për ballë disa çështave të caktuara, mendoj se e, për është, nuk është e rrezikshme në kohë të mirë. Nga kurtoqoftë që bëhat, nga kurtoqoftë që bëhet, nuk duhet ta shejtnojmë as kënd, por nuk duhet ta shkretojmë as kënd për të imese, apo Nga se njerë e që nga njerë e kur dë gjënti për si dykush fletë për këtë djetarë, ti thua, nuk e di pëse nuk të një këtën e e u dhu billahi min e abdullu ha, po min e shetani, apo nga që këgabajzis e shetani, e nga njerë e kësi përshqip e të bëjnë njëtë me thonë. Mendojnë që kjo është e te, për nuk ka nevojë kështu. Dhe kjo është pa tjetër, mendojnë që kjo është që nuk p dijes në dietarëve. Andaj kogabu po foktet në këtë vend thotë kështu kështu kështu, kjo bie ndesh me këtë argument. Rregull, vazhdo më tutje, i ta vazhdon, "Ska filluar Islami as me të, as nuk bëran me të." Kogabu gaban, sikur të ishte i vërtetë. E përmendai që me pas si çësia të frustrimeve të ngritet tensione të, të panevojshme për të shëzuar nga situata se mos tash dikush namën të dikujt po fiton diçka. Më nesërtoën, toën të ndërtot pandërrmë që nuk duhet vallallë një musliman që pak di çka ka kuptuar nga friqi ati të bëhet pjesë al e këtyra, apo, të bëhet pjesë e këtyra. Allahu na uzoft. Ë, kemi të llojë në kuadrojm. Elam aleikum. Aleikum salam. Jam të vështirë jam për i pyetje. Po, orna ne padëgjojm. Ekun boni be. Por dohen po? Edhe me ta shtret Se haram këtë e ditë që Allahë nuk e dënë Pashtë po? pashtë pas, as, ashtë dëtë nën mund Shatë 20 një orë së këmi dhe Dhe falëna e një nëjë po? Në Nuk të ditë është kryes dhë ditë E me shtretë e këmi dhe i zafet Qysh milo? A me një njëm? A me dhejë? Alloj gjeleshonë e shpërbletë që të mnugës e më ka shka përqeja. Poj në sholat, poj në sholat. Ta shtë të spëgujme në sholat, mos kikë frikë. Alloj gjeleshonë e një mështë, që salmë të jënguave të komërshitë përë, nuk ti di ku jema. Pa, pa ja, ja, në sholat. Ta shtë spëgujme në sholat. Zotë të rrë. Pëllemesh me të vërtit une e qëmëj këtë ndjenjë të përgjëtsis të kësoj nëne, Ç'është vërtet e ndinë veten përgjese para Allahut të manduar për një fjalë që e ka thyer para Zotit. Sa so kemi nevojë vullallaj so të patimit për përgjithshëm. Apo sa so njerëz për shkak nuk kanë për të flet fjalë apo që mund shkaktojnë probleme, të lashë edhe kura përgjesia nuk jap. Si informata e quhet mëla pa kurë përgjesia. Tan fjalë premtime bën dëm dhe nuk sillet me kurfë përgjesia. Nëse shikonë këtë ndën, Zoti rujtë të shpërbleftë E ka dhënë fjalën Allahu për ditë, po e ka thyr. Dhe po ndin tash madhe për çësitë të mëdha për Allahu, po të kam rritur shumë, ju e skërshtitur, alhamdulillah që nuk ka as diçka që nuk përmirësohet, që nuk ka diçka që nuk rregullohet. Rregullohet kjo. Rregullohet kjo. Ëh uh, normalisht njeriu më beton Allahun, pastaj më thë betimin, ëh uh, është një mëkat. Është një mëkat. Përse duhet më të mëpenu njerit e ka lloj manduar. Domethënë O Zot më fal se kom gabuar. Kjo është e para. E dyta por betimin e thyer duhet me me tash me shpagu, me te kaludi qysh qysh bota kjo. Mundësia e parë është dhe kjo duhet fillimisht të bëhet, më pasore, domonjë të ushqehen 10 fukara. Të ushqehen 10 fukara ose të vëshmbathen varet nga mundësitë. Do të thotë nëse ekip mundësitë mundesh që me 2 euro nditje ose dy e gjys, vjen nga mundsi domo 20-25 ra, 10 fukara me ushqim me buk. Për shkakum lëgjeni puntor, dy puntor që në skret, lart puntor krahu, më të vërtet më nxjerrin ditën, apo më shkuqëtynë një gjelltore më thonë që 10 ditë ti filan ose 5 ditë u dy vit hani që të buk të paguam ekeni pimë jaftën. Nëse këtë bën, je liru pe gjinat. E ke kry, s'ka kurrgjë. Po si ke punë, 20-25 euro, po jenë të mlajka e përdikon. Si ke punë, ka dhe për këtë letësim. Allahu Gjellore ka thonë, nëse s'ka mundësi urshqim, nësë në theshë ma herë, të nësë në të letojënë, po elhamna që Allah ka bo letimin, në po nëmën të latë për thyrëna. Allahu Gjellore ka obliguar që shpagimi i thyrës e betimit të bëhet me urshqim të dhëtë fukarave. Nuk ka mundësi, nuk ka mundësi, atëre agjerohen të reditë apo agjerohen 3 dit si lloj shpagimi për betimin e thyr. Andaj nëse këtë e bën ti e ke lavetën para lot për këtë punë, mirë po, mundohu që, mundohu që më të vërtet gradualisht ka da ka da herë ka 2 ditë, herë ka 4 ditë ka pak a pak që të lirosh nga doganës e më të vërtet në këtë mosh, gjithmonë bën dëm, po më nëse në këtë mosh shumë më tepër të, të bën dëm, dhe shumë më tepër të molis, dhe shumë më tepër ë shpenzon shëndet që duhet në këtë kohë jenë këtë moshë. Allahu Gjellera ju forsofët dhe ju rujtë. Uh, kemi telefonat e në kuadrojmë? Mim rama. Mim rama. Ndesha një pyti, hojtë. Orna, Allah në nërum. Ndesha më të vetë, kom haram përnoj me një firë, më përnoj me alkohol shes. Po? U falja, një nëjë Ramazanën, amon përpërnoj atë punë që 7 vjetë. Aja firë veç alkohol shetë, apo kini punë të të të të të? Ejo, për beshë, shpor ndoja, në dojën e për restoranën, për kafiqët të në lojët e alkoholit e ujave, e të pjeve. E qa? E qa? E desha me, me dretë, a është harama, për ka muna me bërë. E qa? Rla, e qa? Ha, dhe fa në gjelët, natër e bërë. Fërëzë, natër e mirë, ka le ufshë i mirë. Në qovë se firma ku punanë, shetë alkohol, por, shetë edhe pje tjera, uj, lanëgje, ekstumeradë dhe ti e përgjegjës për sektorin e lanëgjeve tjera, jo ato alkoholike, le jo atë në punu, nga se ti nuk ke qasje të drejt për etë me alkoholin, asë nuk e prejkë, asë nuk e shetë, asë nuk e distribuan, edhe pësë është mrena një firme, por ti ke pun me sektor tjetër, si kurse për shambull në supermarket e mëdha, ka sektorit të teshave, të pemve, të përimeve, të alkoholit, të mishrave, janë sektorit e ndamëve, Ajo, realisht, shet alkohle, aj, aj, aj, aj, aj supermarket, apo aj hipermarket, shet alkohle. Por ti puna në sektorin e pëmve, apo dhe merë ruk për këtë sektor, në regull është. Edhepse në është a përbal, ti është këtë alkohlit njëtë në firmë, ti s'ke të bëjsh me te. Por në qovë se ke lidit të drejpër të të malkohlin, në në e shetë, e distribuan, e shpërndan, atërë për këtë ka argument të qartë nga nga Fjale e Allah dhe fjale e Muhammedit sallallahu a.s. Se një vepër mëtëri është endaluar. Një vepër mëtëri e til është e? është endaluar përshkak se Allah u gjalluare e ka ndaluar alkoholin se është i dam shumë dhe silë dëme shumë për mëlla. Pra ndaj besimtari nuk duhet në asë një mënyrë, ju vetëm në rafshën individual, vetës di, por edhe asë kuj tjetër nuk duhet që të shkaktan dëme. Apatet pjesëmarrës në dëmtimin e dikujt që në këtë rast bëhet përmes alkoolit. Andaj e di që është vështirë, nuk është lehtë, por më në bashotin e Allahun e manduar dhe fillova me kërku një punë tjetër ose spa ku rri në të njëjtën punë për kërkollje nga pronari i firmës që ti ti është i angazhuar në sektorin e pijeve jo alkolike, të gazuara të pa gazuara, ujë këtu më radh, që aty ti është i angazhuar qoftë edhe me ndrrug më të vogël se ku je tash që tjesh në pun të kërë disot hyra të saktuara, por tjesh i ruar nga harami. Mendoj se me këtë marvesh e ndrashta mbetësh në pun, dhe nësa e gjeni pun tjetër matë mirë, e kush i mbështetit Allahut dhe ruat nga dënimi Allahut, Allah u gjellewara i bën rrugdalia dhe i bën zhidhe në problemet e ti. Kemi telefonat e të një më kadrojnë? Selamu alekum. Aleikum, salamu, rahmatullam. Dhe i shtane, bu një fytje. A e mund ka vdikë buri që katër mujtë që shtohë. A e kom, si kom, kom se botë që i rujt një temi edhe pytja i dytë është masjasimit qëfar dova dytë me të mu, hoqë. Po më falve që e kuptuva... Nëse në nuk i te, te, di, a më i me të mu e l'homin apo në i kjetër? E qartë kja, e qartë kja, po pytja parë po ka vdikë buri, apo t'ashti po i këshurë thmi? Po? Po, është, po, po, e komët se vabë që i rrujë fëmine mejë të më zonë. Po, po, po, e kuptovë. Eh, e, e kuptovë. E, eh, e kuptovë. E, e falimderit, falimderit. Po. Filimeshtë Allah në loqët ti më shëran të vdekurit tanë dhe zote Gjellewala ti shëran të smurit tanë dhe ti nëndihmon të gjithë dhe atyre që janë në problemet dhe të lashe. Kjo është provë që të ka godit ty dhe godet shumë njerëzë dikuj i vdes baba, dikuj nëna, dikuj djalë, dikuj ti vdes vajzë, dikuj burrë, dikuj gruaja, kështu udhëjoja. Po Alhambra që Allah nuk të paskalon vetëm të paskalon kujtimin më të mirë që mund ta kesh nga ai burr që janë fëmit. Apo, pse më të vërtet janë pjesë përbërsë e juve dy bashku. Kan dal nga ju dy bashkë, kjo është kujtimi më i mirë që ke nga ai dhe padyshimse. ë uh, Ku i djeshit për fëmit tash ti tashmë i jiotëm nënën e tyne, po edhe bab. Tash ti mundesh me plotcuar edhe atë aspektin e babas në tyne. Dhe kjo ngarkesë të shkaktu, dhe kjo sprov, dhe ky mund që japti në drejtim të edukimit të tyre. Kujdes për ta, nuk kontestohet asnjëherë se vapi mëdhtë ç'i kanë drejtë ata. Absolutisht. Veçanërisht nëse fëmit janë ende të vegjël, janë janë në, në moshën më dhore, janë i ytim. Kujdesi për ta, me vërtetë, me vërtet është një është problem i madh që nuk mund ta paguon askush pa sallat mandum. Prandaj un ju boj me vërtet një një kërkesë që ta keni njëtim për Zotin Xhela Xelalihu. Për hir të Allahut më qyhet ta fmi mu kujdes, jo për shkak se dikush thotë valla thoin hall ku se çfarë kisha lëhonish. Na udhëbilla, ka, ka kësizra kanë që dëgjojmë. Ju fjalë thall ku ti për kujdes për hir të Zotit. Allahu ti ka dhon, edhe po i thotë Allahu në çësë të këshir, e kujdesesh për ta. Dhe mender dhe mender i ushqen dhe kujdes për ta me lena do të manduar domthonë në këtë drejtim ka argumente shumë që flasin se shpërblimi është më drejtë shumë i madh shumë i madh nuk mund të them se është kaç ose saq besa nuk mund të bëjmë krahasime me asnjën këtë botë sa so mund të jetë shpërblimi i madh për punën e madhe që e bën këtë drejtim nëse se përket pikë të për së dytë domthonë njerë i kurkënon Kur'an domthonë edhe pas këndimit të Kur'an do më bëni do Bëndua qëfare do nukon dhe një duat të posashmi në këtë drejtima. Kemi telefonat e në këtëronim? Salamu alaikum. Alaikumussalam. Uh, Hors, da është në një pytje, uh, me një video që e kompanë YouTube u konë anglesh, të nashka se kom kuptu mirë, dhe ke që një është parasime lindë, zotin a ka vetë, apodonë në konë njere, apodonë në konë me lache. Da është në vetë, me pyta është vërtet. Pa. Edhe pyetja e dytë është, ka ik namaze, ma duket shumë mufalt për shkak të mujoreve, e vaje është atut në bu. E çort, e çort. Sënoj. Sënaht. The vetë fiz sport nuk është e vërtetë. Allah se ka pyet kërkon çka do të më kon. Jo që nuk na ka pyet Allah apo do më kon njëra apo më lajë. Po Allahs na pyetas apo do më kon shqiptar, turkar apo çka do të don. Ai zgjidh çka do të më konë. Andaj të qendrit ton shqiptar është përgjithësi Allah të manduar apo ai na ka zgjedh me kon ç'shto ai ka zgjedh ai ka zgjedh ata me kongres populli ata i ka zgjedh me kongres populli i ka dallë një njërën e popullit pa i pyet kush ka apo do mëkonu as nuk na ka pyet apo do mëkon vajz apo ke mëkon mashkull s'na ka pyet as nuk na ka pyet apo do mëkon i bardha pak më i zeshkt a ç'smo ki çaf kurrë s'na ka pyet ai krihan çka dën dhe si dën ande absolutisht nuk është e vërtetë se Allah na ka pyet çka do na mëkon ja absolutisht gabim është Nuk e di, po shpresoj që ti atë gabim kuptimin tënd, apo mund të ke qenë diçka tjetër sikurse e përmendur se ke kuptuar drejt, po shpresoj po kam qenë me koncë kështu, që mos të thjet një video e tillë që përhapet në për YouTube që njerëza ta ke shkuptojnë. So, uh, Sepërqet pyetës së dytë që të ka ikë namazi e pastaj të kan ardh për mëshmet, kur të pastrohesh e kompenzon namazin që ka ikë. Do të thotë, nëse të ka ikë dreka, dhe të kan ardh pastaj të përmëshmet, e të ka ikë namazi, kur të pastrohesh e fal namazin që të ka ikë të asoj dite, kur nuk e ke falë në kohën e vetë. Kemi telefonat tjetër një në kodrojmë. Salamu alikum. Aleykumus salamu alahtullah. A banë dy për i tje me të i bërë, hoqë? Por, në. One, jam në në gruë mislimane. Aha. I kam 67 vjeqare. E kom pasë një djallë të në shkum pasë një. E kom marë një djallë të konatit pësla, pësat pësat pësat lindurë. Etasht unë e jemi mbullume. Etasht a kamara më në me dollh para tina. Përsa ajo është këto në shfeedë. Njerë në shfeedëve atëhen, Dhe, Dza, Dake, Ldo, në gjo fjahtën pasha mi. Ldo, tash, tash Jom po marra këtë u da më se pohin në gjena. A i tash rritë në dërtëmi, A ja, unë e ku martu e, kushe ka, mi, E kushe ka, kërkosh, ku Më fal, kushe ka ushtë qy me qëmsht Filim kërku një vogël? Kërkosh, unë e ku me qy me qëmsht Qën Po, po, po. E qarë. Ta që më po marat, a kom haram, sa i pomë zemë, pa të johën e pomënë o në mërujtë. Po pomë zemë, do dhe djetër, a i po henë, po dërë të njëri që henë e dërë shvithet. Sa i po të lindur. Po, po të guptoj, po të guptoj. Ti këj dinë familjen e vetë, e shkojnë, e krejtë. Po. A mo, unë e kom shpi. Po, po të guptoj. A jo në shvitame, nate, dhe, dhe, i përherëshëm Pa, po, pa. Po. O është në martë, unë i ka djësëmi. Ta që ka bëha dhe djani gati, mërrujë të tashë dhe të djani tina. Pa, po, e kupto. E kupto? Nëse mund është me ma s'fjegu që ta... Po, inshallah, po, inshallah. Kajtë. Disa punë, me dë vërtet, kanë mundësi me u regullu në fillim, që pas taj mos me pasë probleme. Por ta shkash ku shumë kuhe gjatë në këtë dretim, është probleme me bo përmirësimet e, e duhra n Normalisht është asha qo problem dhe ëh uh, fatërisht mundësia për ta rregulluar këtë status që nëse mëso pas problem me hije më don me të papashëm i është që më jdon çumsh me gji nëse të bëhet djali pe gjine atëre këtë rregull që atë ko, shambull, fmi, Dhe gjithashtu nëse për shembull vajza jote ka qenë atku për shembull me fëmijë dhe ti e ka adoptuar të vogël voz që ka dhon bëhet gjithashtu edhe këtu në afërsia. Mirpo si dhon, ka mundësi, rad, qashtë, ti, ty, dhon çom sht asgjë s'ka pas mundsi kët ndodhe kët murat, tash ai mbetet çaj ç'është djali i kunatit. Është pak vështirë me rujt para ti, por mundo sot ke mundsi. Mundo sot ke mundsi nga se ai për ty, domthon, është djali i kunatit. Djali i huaj për ty, sepse e vërtetë është se ti e ke kritikë pas por gjenetikisht gjenetikisht ai nuk ka të përbashkët me ty asgjë. Nuk të ka të ofërt. Përshka këse, dhe më thonë, dalën i në gjak, dalën i në gjene, dalën i shumë gjërë, nga se ti vjen për një familje kompletetër, e për një familje kompletetër. Aja që lidhjë me ta është, agja i ti. Nëse ti se kuptoha, kunatë të ke marra. Përndaj për duha thëmë që, mundohë moru së të munash. Momenin kërë e të zemë pasha mi, apo do ti pasajm bulosh një vietë nuk është e kërkuar për të murmuritur sikurse më konëre apo e móni shamin çof kur vjen të pësbërit veç pak e çet pak mi krytone rruhesh ka pak sot ki mund si rruhesh por duhet të murmurit mos e marr tragjike kur të sh pashami asa normal është me pasta si raport me pazh katil mir po mundom murmurit sa të mundesh mundom murmurit nga se si edhi e në mur të shty me tash 60 veçorë nuk ka sikurse më konëre normalisht, kuidesi nuk është si kështë në nivel, por me gjithat, me gjithat po them, nuk është bashkë pa u kuidesi farë. Mëndohëm u kuidesi satë ke mundësi, Allah për tira të i fari, insha Allah. Kemi telefonat i në kodrujmë. Selam aleykum. Aleykum, selam aratulloh. Dhe shtamë të po të qytje hëqë nëse e ka mundësi. Por, na. Uh, për dorë, une ka tashë një 6 dite jam e mbërljume dhe taktikoj si një slome, dhe tashtë ja kom njës milion dore dhe sanës që të shkallon janë obligimë, po kam probleme me njësë, pa me po thëjnë që së shkru në kërkone, si zanë në kuronin që kom lezua lokshtu me kuftu, edo është ta me ditë që ku shkru në, dhe të kam fjesë argomente, kur të më thëjnë njësë që jam anë thëjnë ja së shkru në kërkone, si zanë, dhe pos po, argument mjë avdhaz. Po, po. Tjetër? Edhe, edhe dyta është me një video është jakupasipi pulqa Allahim Shirov. Po. E, është që është të nëse namazës në dhe të karnin këma herë dhe dhe më tonë, onës së njako ma rritë një folën e ku qëtë herë. E nuk planurët namazitit e të diri sa të lojsh atur ka zashat karnus. Po, e qartë. E qartë. E, dëgjete hallesh po vlet selam aleikum, aleikum selam alaj eh kodi sa rregulla që njerëzit për shkak të mosdijes dhe mungesë informate mund ti mohojn eh është e gjithë ditur dhe tani ka qenë tradicionalisht ka qenë kjo punë një orë qe s'përshpej po thienë tradita ka qenë një orë se burrat dhe grat nuk kanë ndaj bash madje nuk kanë përshëndetë përdore ka qenë një orë deri deri në kohën komunizmit kur shumë sene janë shkri edhe kjo punë shkrijam. E po gjyqshet tona tregojnë se uh, ato kanë uh, kanë kan pasur teprim kanë këdhetem që jo që ska don durrën burrave tuaj, pasu kanë dalë për para. Pse fetarësh që i thënë që të ndinë mos 4 gram. Ne dua të them që nuk duhet na duket që është shumë absurde kur dullesh me këtë punë kusht më radhova. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë argument për këtë punë shumë, hadithi i tina. Ti lemësh Aisha radhiyallahu anha thotë Nuk ka prek kur dora e dorë Muhamedit sallallahu alaihi ve sellem dorë gruaja tuaj. Ai kur kërkuesia ka qenë dorën pegevave tuaj. Bele kanë or gratë që të besatojnë taj, më dhanë besë se kanë menduar se kanë pas obligim si pejgamber, më dhanë besën. E kanë pyet Arshën si i japin besën gratë pejgamberson. Thotë vendosin një liç mbi dorën e tij pastaj ato i japshin besën atë. Nuk lënda që të prekte dorat e tij mbi dorën e dorëra e tyre mbi dorën e tij atë. Mande ka thonë Muhamedi al sallallahu alaihi ve sellem Ma lart është për një burrë ti ngulitet një gjilpër në trurin e tij, sesa të prek lkura atë lkurë në saqë ka ndaluar atë. Kjo gjëra, na sikimi vendos, na duhetmë ruajsa të kemë mundësi, një ose runi jasim të butë, të urrë, të mirë, sharrimet e nevojshme që duhet më bën këtyre tim. Për ka shumë gjëra që njerëzit nuk e kuptojnë, por tek e fundi nuk mundesh ti më për shtat jetën tënde kuptimeve të njerëzve, por ti e ja përshtat jetën tënde kuptimeve tua, se ti je i jetën tona atë. E jona më u shpjegon njerëzve dhe sa njerëz për shembull e ata kanë ndosrë rregulla për jetën që aty nuk po i përshtatonin, që për mua ato më thonë se janë papranueshme. Mirë, po, e për veten e tij e ka tek e fundit më us, nuk eh nuk, nuk më bën mu tashunë dhon shumë të ja imponoj aty kuptimin tim. Absolutisht, absolutisht, ai ka jetën e tij, unë kam jetën time. Kuptimin e vet, kuptimin tim e has tumoral. Do ta them që mundon më u shpjegoj Nga se edhe me argumente fetare, edhe me tradit shqiptare, këtë që është e ka qenë gjithë mund e reguluar si duhet. E në nën tjetër, se përket fjale që ka në hoxje nderuar Allah Mshirovët, një hoxje i madhë edhe me ndikim dhe me renomeje dhe maturitet të madhë që me dërtejt shqiptaria e ka paharin po shumë, hoxë mëlla Jakob Hasibe, nuk për e di në qëfar kuptime e ka në këtë fjale. Për namazin kaza që të ka ikë është dy loje, Ka namaz që t'ka i kërë që e falë heqë, aske dit vlerë namaz që e falë, a i ka shkuaj namaz, a të su në kompenzante. Njëri përsham në liko 70 vjetë, edhe mu falë, 70 vjetë su falë, a i mi këshu namaz që i ka një ka ti, a i su në falët kur forë në kësoj kua, tu kompenzu gjithë që ka ka kalu optat. Nuk nuk po di çfarë kuptimi ka هون, nuk po di ka هون çto vogja, nuk unë s'po di vogjë po fjalë negojës. Është shumë më maz se ona që unë t'ia ja komentoj fjalët e tij. Është shumë më ditur se ona, e kështu me radhë. Por dua të flas për ato që ka هون e po e kuptoj mbas pyetjes. Andaj njeriu që ka kaluar koqë caktuar në panamaz, në të kaluarën sufal heq kursu fal. Ai pendohet tek Allah. Dhe mënyra më e mirë për të kompenzuar të kaluarën është me fal nafile. Me fal nafile sa të mundet nga se Muhammedi sësme ka përmend se mungese namazëve farze, ditën e gjykimit plëcuat me në na file, namazën vëndëtare, i falë sunetet e namazëve, i len, nuk i lenë sunetet e namazëve, po edhe krasa i shtonë falë në file, ditë për ditë, dy, katër, sa të ka mundësi, me këtë kompenzohet e kaluara, Ndërsa në dërësa në qovë se të ka ikë namazëve, si kurse ishte pëtja me heret, për shemblë, i ka ikë namazëve, ka i kua drejkës, në orat dhëme të gjysë për shambu. Ka hajtë se fala ma vonë, von, e dhe hu i kua i këndisë, se ka fal drejkën. Masë që ka i kua i këndisë, e ka po vetët se i kanë artë për muajshmet. Sikur se ishte pyta ma herët. Ta shka me bojnë, u dalë pikozë vetë, cikli ka armë në i këndi, thejme se obliguat e drejkën me falë. Nga se kjo është tjetër nga e kaluarë. Kjo mund të kompenzohet dje ke haru që se ke falë namazin, ke mënu që i ke falë, pa se ke falë, ke haru që, që nuk e ke falë. E kompenzion dhe e falë. Ndë e për qëfar lejtë kazo e bëhet fjal, është dhe përgjigja, pa sëta i përte. Në që se të është bëhet që e për kazo, të kaluara, kur së e falë heq, ke qënë në kuhën e mos faljes namazit, atër fare së e falë heq, atër edhe ku e gator, ko shumë namazatje. Ater pak pinjer dhe penduan do çfar çfar hairi kam up mundu faltashunë apo ne ju duhet mase pori 30 vjet namazis kon fal me ila nga se keç kat falna sun pranohat un nuk mendoj se si kështu hoğa ka thon afta e ka pas poslem namazet çikimi gjat ditës çik i, ditë i luim apo e lën drekën për shemb hareshall erdikin dia be falikindin dash dreka shkoi jo fal drekën jere pastaj ikin din çmi nxit jet mi fal pes vaktën nëse si u ik namazet Ase njëri avion pak të pakujdesshëm në ruajtjen e kohëve të namazit. Ai duhet më qenë të kujdesshëm dhe më fal namazin, më fal namazin në kohën e vet. Qëse ik nga koha e tij, atëherë e falin kur të çnëpët mundësia dhe kjo është ajo që bën bashkimin mës asaj se a ka kaza apo nuk ka kaza. Edhe nuk ka kaza, edhe ka kaza. Për çka s'ka dhe për çka ka sjarova, majer Allahu edin mësmire. Nuk e di a kem telefon dukeprit apo mire nkuadrojmë Të nëtë në radhës. Dama, alikum, hoqë. Alikum, salam, rrëkëtë Allah. Hoqë, kanë një mëtër, është që katër vjetë të martume. Aje oh. e para se me shku të burë, shume ka këtë fyrë mamin të. Fe që martu e përja të ditë që shku qartë parënhe, mos ka doshë me përën e së ka përën e së ka përën e së ka përën e së ka përën e së ka përën e së ka përën e së ka përën e së ka përën e kur diens ko veçerresa të shtia kush të rri por vetë po danio është në rre mëmen e kanë dënë në fjalë nëse gjithë kujt nuk janë zonë si bodhët aktacione ne vemë trape vllahën në krahasën e het e kur u shkuat të bukurë vië radha me vië radha në shkuë ka shku kishte teni hoç kishte më shumë shumë më, më, më, më bukur kush keç e ai e sai që nas niku e kum hukaj mali Ta shë nuk pëtë dina që a mi bo, a këtë bome, nuk pëtë dina të faqgjire mi a bo, a stoj, a e sa oh. e dhe në shpe, e rrëtullon krejtë shpin. E të buri, që të buri? E të buri, me bome, thoma, se keqë për ta, a e me njëherë tranot, a e me atelon për ta për krejtë, a mo oh. kënina i kanave, qëpistu, nuk dëmi po, se këshu dojt ti e zë të këta krejtë i dëmë, vjehrin e vetë, kunet, vetë shtëpistone nuk do më pa edhe kur jam te shtëpijat që ne radh do na myshika 20 shumë e rri shumë e vogël vetë që tani jo Po e kuptova, e kuptova. Tanë delse të ta. mos jallojish për blesh, të na bëni mirë. Çamë bëj, pas dhelemi apo? Po inshallah tash munduna me të apo djini inshallah. Është nuk është një gjëne pak e pazakonashme. Zakonisht na thonë se nuk i dëm viherrit. Nusët kanë problem me viherra apo po, po më dozh virën ka shumë më urrit nonën kjo është gjë ndaj pak e pazakontshme apo që diçka ka mundsi me pos këto ata nga se njërin nga ndarëshmëria vati don prind te vet prindi çka do që ti bën fëmiu i ti? tij prap se prap nuk munden me çrënjos dashurin inshallah ka rënë zemra dyne sikurse edhe kundërta fëmiu çka do të bën për këshieve nuk ka mundsi prindi me çrënjos dashrin kompleta e fëmisëve atë kjo është ndarëshia rënjosën zemra Edhe kur dikush vjen këtë dërëgje që më urret nonën. Allah, kjo kjo është mër vallallaje. E fjalmë më kthyr çfarë gjunoj, helem me me buk si probleme babës, e vllahon, e motrën. Përse kokë të diçka ata. Un nuksha propozu që me provu jo me Himalia, sikurse kemi thënë vazhdimisht jo me to, por me një veprim që quhet që rukia, lezim kurani. Veçanërs domthon kur vjen tek shtëpia juve më thon me mir, më të mirë motënëruar kjo nuk është e zakonshme nga na nuk jemi diçka që na bëj kaq të keq si puna uran kën unë besoj që më thon asaj që dhe ti e tu hiq kjo punë qesat ti e din vetën tuaj që nuk duhet më na bëj këtë punë ha de po po po bëna po, po, ne zgjidhje për shemb po provojna me shkutan e huajm na kë nuk kuran kurani si bon zarra kukur kujë veç fësh këngan as me, me nuk ka më thon hap Pas një incizim, që me thonë pa pa më thon redaktimi, po valla po mndemton kurgjo, kuran më tkënu. Të, të gjallart e pranumto, të gjallart e shkollum që më duhet nuk keç përdorën të lartë njerëzve, por, të cilët lexojnë Kur'an, japën terapia të duhur, që me vërtet në bazë të kësaj mund të identifikojë dikun për çfarë bëhet fjalë. Prandaj mund ta merrni numrin e dikujt pe këto gjallarë edhe në ëh tek redhjia pas përfundimit të emisionit uajapi numrin. Edhe kontaktoni hoxhin bëni një termën, e bëni një moment më të mirë që të vjen, të konsultohet me hoxhin bisedon pse është kjo kë situatë. Kështë, unë mendoj se inshallah, me lenin Allah të mënduar, me një bisedë të afërt me ni sharim, me një kërkesë lutje, me një kontakt, kështu të dëmë, të rokias me hoxhin, mendoj që me lenin Allah të mënduar keni më pa që punët kanë më filluar ka të shku ka përmirësonin inshallah. Ne mendoj që duhet të bisedojmë atë. Do të bëhemi shtumelon. Po ti këndoj këso na na na ti po dojna. Na diim ç'i na don neve. Po ti nuk nuk nuk nuk, nuk e vjetja jote, nuk as nuk është kjo normale kështu. Do të thënë që ka nevojë. Me bëj, nëse ka një problem. Pastaj ka fendu di kush. Me biseduar me qyrir ku problemi. Do të thënë dialogu dhe komunikimi është atë që na bën dobi në këtë rrym dhe pas komunikimit edhe konsultimi me hoxhën që është i thirën për këto pun, po mene për problemet e këso në tyre, me ndaj se me këto dyja, inshuala, mund të vendos një hapa në drejtimin e duur dhejtë zgjidhese problemet Allahu Gjellera ju ndih muftë. Dhe normalisht, më sharoni që të bëni dua, lutja Allah, edhe lutja duaja është shumë efikasë në këtë drejtim, që Zotë Gjellera mi a përmërsu aso e gjendin dhe me ju buju e zhidin këtë drejtim. Inkuadrujmë të të në të, <të <rëmë> porna, Sëllamu alaikum. Aleykum, sëllamu alaikum. Zotë jështë për breftë, në emisionin. Amin, gjithë dhe juve. Desta në pjyqë e hoqë. Por në? Onë jam një motërë mëslimane. Po? Jam e mbolume, fali kote namazit. Po, pjyqë ja është kështë tërne. Oj, kam dhe bëjtë atë të jume. Po? A kam drejtë me najtën pashamip e i dhandur dhe. Po, aqartë, po, aqartë. Po, aqartë, këto në kumë sallatna. Ëh në këtë situatë, për dysa vozë kit fejume, do të thotë ato kanë eh kuror legjitime me ata burrat e tyne, ngasë për dysa lejohet ata më vetëm me vozat e tuja me dalë me shëtit, me bisedu, atërt të si vjera të tyne lejohet me dalë bashami. Në kreshpun. Në kreshpun ngasë vjera, këtë rast nuk obligohet me qenin mbuluar para dhëndurëve të saj. Dhe gjitha a tatirat janë të lejuara, do thot, lejohet me uhtumata, lejohet me vetëm po mënoj, do nuk ka kusht me kon dikun shpek, kolatavin, bon me dal Pashami, bon me u jap dorën e kështu me radh, nga se uh, a okshe kanë bën me vajza juaja lejon pastaj përballuaj gjitha ato që i përmenda, nuk ka problem. Shiko ndëruar zotë jelaish për blef për vëmendjen, për përcjelljen dhe inkuadrimin që e bën kët Emision duke pasur me thirrjet juaja, patëm parë vetë me të vërtetë shumë pyetje që kanë ardhur në adresën e emisionit ton, por sonë nuk patëm mundësi ç'të përgjigjëm në asnjë nga ato pa shkak të telefonatve të shumta. Nëse Allahu na në mallonur ç'më vërtet të na mundson ç'të kuptojmë fein drejt, ç'të praktikojmë drejt dhe ç'të prezantojmë drejt si duhet. Allahu xhalla oran nam sof't atë që nuk e dim dhe na lejo sof't praktikën asaj e asaj ç'e dim. Ne mundsohet gjithmonë mund timi në shërbim të së mirës. Dhe gjithmonë timi në shërbim të njëri-tjetrit. Çdo kush nga këndi që ka mundsi dhe din. Ne dhash Allah të mira në këtë bot, dhe në botë në botën tjetër. Ne ruajti Allah nga çdo e keqje dhe keqburës, nga çdo zili dhe ziliçarr. Dhe Zoti Cellehu Allah bashkoftë të mira në këtë bot, dhe në botë në botën tjetër. Allah i dhash të mira në këtë vënit tonë, në këtë popullit tonë. Dhe bëftë Allah u Gjellewala që më dëvërtet në familje tonë të mbretnon siguria, qëtsia, dëshulia, respekt në dërësialt, dhe që nga familje tonë të batët këpasta edhe në fëqinsin tonë dhe në shëqirin tonë në përgjësi. Allah u në më shirofët në këtë botë dhe në shpëtof botën tjetër. Dhe në takimi në arëshëm, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa rakat.